Не може позбутися клятого кола, вбив, зник з місця пригоди, не надав допомоги, переховувався. Все Галле капут, гаплик, аут, червона картка, фініш, клямка. Опанувати себе стало синонімом вижити. Занадти виконав кілька автотренінгових вправ, владно навертаючи себе на злободенні клопоти. Бо знав, робота – психотерапевт, краща за Кашпіровського. Якщо за ці дні нічого не сталося, це обнадійливо. Валерчин-Жигуль – це справа техніки. Чи казати синові правду? Треба подумати. Людина, в якої є совість, нічого в житті не досягне. І ніколи – це аксіома. Розвидняється. А чого це я не спитав, кого збив? Коли Толік насправді запропонував йому великий стрибок у президенти, занадто попри всю свою зарозумілість сприйняв це як жарт. Покрутившись сенатором, добре второпав правила гри. Будь-хто, нехай з трьома головами для думання і шістьма руками для роблення, без ляльководи зі сталевими м'язами і грубим гаманом? Нуль. Газова бульбашка. Яко видно лише у воді. Без якої води? Вона, бульбашка, просто пшик. Так і відповів Толькові, Бо ляльководи, на жаль, не мав. А ставати посміховиськом на старість не хотів. Як той казав, я в соціалізмі тільки що пристроївся, і він мені ще не надоїв. А ти спробуй, спокійно відказав на титолік. А я тобі допоможу, як старий друг. І не забувай, що зараз наша так звана політична еліта вимірюється і визначається не за байтами, а за децибелами. Виснажливе мурашине створення нової партії Галасливої когорти люмпів за плечима лідера на виборах довершувалося. Сізів занадтий викотив таки на верхівку свій камінь, який, проте, ще непевно похитувався, чекаючи на шлюб з товстими гаманцями. А в часи, коли епоха порожнечі змінилася епохою дорожнечі, і нащадки тисячолітніх землеробів потрапили в незвідь. Занаттий ще раз переконався, що вдатно вчинив, обравши за навчателя і гуру толіка Люмбага. Їхню зустріч у новому житті цілком справедливо можна було вважати випадковою. Занаттий не знав усе, що потрапляло в поле зору Люмбага, Ознаки випадковості і стихійності втрачало рази назавжди, а упорядковувалося і класифікувалося. Люмбаго шкірою відчував, що Хосен, надбаний за вміло одібраних друзів, перевершить усі матеріальні моральні інвестиції, а саме процес товаришування. Толік ніколи не помилявся. Природа запакувала у зовнішність такого собі вайлуватого вінніпуха досконалий комп'ютер. Люмбагову здатність до аналізу висновків перевіряло ще й життя. І нижче, від четвірки з плюсом, толіків життєвий матрикул не знав. Коли центр, безперечно цією назвою толік, як і решта в таємничених, користувалася для похватності, бо... Достоту ані він, ані більшість дійсних та кооптованих членів Ордену не знали справжніх розмірів і меж впливу цього глобального явища суспільної природи, закамуфльованого підшисленні ефемізми. Сприяння, прогрес, розвій, реконструкція, удосконалення, деміфологізація, розчакловування, фемінізація, глобалізація, Нагребти до міксера подібні визначення, гарно перемішати, додати ще якусь екзотичну реінкарнацію чи напівпристоюну реституцію купі з такою самою іпотекою,